əmri və hər kim vaxtıdan insan yəfə qəvli Allahummu əllimna ma və ma əlləmtənə vəcədna ilma biz keçən dərslərdə Qadi Əbu Hüseynin ətikad kitabını oxuyurduq və bu də Allah Subhanahu taala izniylə bu kitabı oxumağa davam edəcəyik. Biz keçən dərs qaldıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi tərcüm etmək mövsumunda istiraham-yirac mövzusunu bitirəndən sonra qaldıq e, Peyyəmət Səhəmi təzim etmək. Yəni, onun e, lazımı, dərəcəsini ona vermək mövzusunda və tanımaq ki, Allah Səhəmət Səhəmi nə qədər onu əzəmətləşdirib, nə qədər ucaqdıb və o qədər də ucaqmaq. Allah Səhəmiyyət Səhəmiyyət çoxsaylı ay aylarda, həmçinin hədislərdə Peyyəmət Səhəmin qədir qiymətini bəyan edib və bildirib ki, o hansı dərəcəyə malikdir, o hansı yüksəkliyə, hansı yəni qədir-qiymətə malikdir ki, mücəmmələnər onu o cür yüksətsinlər, o cür sevsinlər, o cür hörmətini saxlasınlar, o cür ona istiva etsinlər, onun sünnətinə riayət etsinlər. Və Allah təala Hucur surəsində, Hucur surəsinin əvvəllərində, yəni ikinci ci ayəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanında yüksək dəstə ilə danışmağı İnsanlar öz aralarında, e, yəni danışıqları səviyədə danışmağı insanlara, qadığa, müsəlmanlara qadağan edir və Allah təbiyür: Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawasaati'in-nabiyyi wa la tajharu lahu bil-qawli Ey iman gətirənlər, peyğəmbərin yanında, peyğəmbərin səsinindən səsinizi ucaqmayın, səsinizi peyğəmbərin səsinindən Ucaqmayın və bir-birinizə danışdığınız kimi, bir-biriniz öz aranızda, yəni səsinizi yüksətdiyiniz kimi, onun yanında səsinizi yüksətməyin ki, bu sizin əməllərinizin batil olmağına səbəb ola siz özünüz belə hiss etmədən. Yəni, Peygamber sözləmin səsindən, səsindən, üstün səsdən çıxarmaq və yaxud insanlar öz aralarında necə kimi bahisədə və s. ilə səsləni qaldırırlar. O cür, yüksək səslə, o danışmaq bu əməllərin bahsil olmasına səbəbdir. Ayənin nazi olma səbəbi o zaman ki, bəni səmimlə bəzi insanlar gəlirlər, fəyəmbər səmin yanına bəzi əsrlərin azad olması üçün və fəyəmbər səmin onları çıxıb dinləməsinə qədər gözləmirlər başlar yükcək səsəni danışmağa, hətta Peyyəmbər səsəni yükcək səsəni çağırırlar. Və bundan bir neçə ayə sonra Allah Subhanı Təbə bu buyurur ki, əgər onlar gözləsə ilər, onlar üçün daha xeyirli olardı. <gülüyor> yəni, gözləsə ilər, hətta Peyyəmbər çıxsın, onlar üçün daha xeyirli olardı. Və bu, yəni, aidən bəyan olur ki, Peyyəmbər səmin yanında səs qaldırmaq, adi söhbətdə olduğu kimi, insanlar birbirində səsini qaldırdığı kimi udaqdur, udaqmaq, əməllərin bat Ömər radiyala əhnun zamanında bir dəfə eşdir ki, Fəyəmət Səmmətçilində yüksək səsindən danışırlar. Təbii ki, Fəyəmət Səmmət artıq vəfat edib və zaman keçib və görür ki, yüksək səsindən danışırlar. Çıxanda görür ki, e, səfərdə, müsafirdə olan insanlardır, yəni yerli cəmat deyil. Bir, Ömər adam buyurur ki, əgər siz yerli cəmat olsaydınız, yəni sizin müsafir olduğuza görə sizə hürmət edən, bilmədiyinizə görə sizi qovardır. Yəni, siz Allahın, Rəsulunun qəbri olduğu bir məsciddə, olduğu bir yerdə sənsizi yüksəldirsiniz. Yəni, səhabələr də Fəyəmə Səhəmdən sonra bu cür Fəyəmə Səhəmə qarşı ehtiramı davam etdirmişdilər. Yəni, həmişə Fəyəmə Səhəmə qarşı ehtiramlı olmaq, yəni, onu əzəmətli tutmaq, onun sözünü, ondan sonra onun sözünü əzəmətli tutmaq, yəni, müsələmanlara e, vacibdir. Həmişənin Allah Səhəmətə Ağlam nur sürəsinə buyurur, لَا تَجْعَلُوا دُعَى الْرَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَى بَعْدُكُمْ بَعْضَا Siz özünüz bir-birinizi necə çağırırsa, Allahın rəsulunu o cür çağırmayın. Yəni, bir-birinizi çağırırsa, ey filan kəs, lakin Allahın rəsulunu belə çağırmayın, ey Əhməd, ey Məhəmməd deyə çağırmayın. Əksinə çağırın, ya Rasulullah, ya Nəbiullah, yəni Allahın ona verdiyi o yüksək dərəcələrlə, yüksək adlarla, sifətlərl Lakin bir-birinizi çağırdığı kimi çağırmayın. Bu da e, Allah subhanətə alanın Peyyəmbəsəmi ucaqtmasına dəlavət edir. Ona yəni, yüksək qədir, qiymət verməsinə dəlavət edir. Həmçəyən, Allah subhanət ala buyurur, Fəsif surəsində, yəni, bir az öncəki ayə barəsində Lətərfə əsvat kumfəq qəsatın nəbi e, ayəsində gələndir, yəni Hücrə surəsinin ikinci ayəsi. E, Şeyxul İslam İbn Qeyyim Rəhmət Allah Aleyh Bu Surədən, daha doğrusu, bu ayədən dəlil çıxararaq buyurur ki, e, Peyğəmbət səhəmin, ayətmət səhəmin, Peyğəmbət səhəmin sünnəsindən kimsə öz yolunu üstün görmək, öz sözünü onun sözündən üstün görmək, öz ağılını öz, onun ağılından üstün görmək haramdır və vidətdir. Və bu, e, ayənin hansı hissətlə dəlil çıxarır? Yəni, bu ayədən nə dəlil var ki, Səslərinizi Peyğəmbərin yanında ucaqmıyın, yüksətmıyın. Peyğəmbərin səsindən ucaqmıyın. Deyir ki, əgər sadəcə insan səsini ucaqmaq, səsini yüksəkdən yəni, çıxarmaq, yüksək səsindən danışmaq, Peyğəmbərin səsinin yanında, onun yanında əgər haramdırsa, qadağandırsa, onun sözündən, yəni öz sözünü onun sözündən üstün tutmaq ondan daha şiddətlidir öz rəyini onun rəyinə üstün tutmaq, öz ağlını onun ağlından üstün tutmaq bu daha şiddətlidir və haramdır. Həqiqətən bu İbn Qayyim Rahmatullahu yani dərin zəkasına, dərin ilminə dəvlat edir. Həmçinin Allah Subhanahufəzələ Fəth surəsində buyurur: "İtəminu billahi və rasulihī və təəzzirūhū və buyurur ki, sizə Allaha və Rəsuluna iman gətirmək buyuruldu. Yəni, Allah və Rəsuluna iman gətirin və onun Rəsulunu e, Rəsuluna yardım edin, ona ehtiram edin və Rəbbinizi təsbih edin, zikr edin. Allah-ı bu ayədə Fəsif surəsində açıq edir ki, Peyyəmə Səmə ehtiram edin. Və təbii ki, Peyyəmə Səmə ehtiram necə ki, zikir olundu bu ayədə, yəni, öncəki ayələrdə onun yanında təsir ucaqdmamaq, hə Ona ehtiramlandır, onun sünnəsinə tabi olmaq, onu sevmək, ona əhl sevmək, onun səhabələrini sevmək. Bunlar hamısı Peyğəmbər s.ə.və ehtirama aiddir. Yəni, ayələrdə əmir, açıq aidən əmir var, əmrəd müxalif bilirsiniz ki, haramdır. Allah s.ə.vələri deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və təzim edək. Sonra şeyx, yəni, bəzi dəlillər gətirir burada Peyğəmbərimizin onallan s.ə.vələri olsun digər peyğəmbərlərdən üstünlüyinə aid şək yoxdur peyğəmbər hədisəm digər peyğəmbərlərdən üstündür buna şək yoxdur nədir ki o adamlandır yəni 5 ən ə, əzəmətli ən üstün peyğəmbərlərdən biri və onlarda ən üstünüdür həmçinin digər hədisdə verməsən bulur ki digər peyğəmbərlərdən beş şeylə üstün olduğum və sarray yəni peyğəmbərsə məxiyyətlər ona yalnız ona məxsus olan şeylər çoxdur ki yəni bunları ə, Allah Subhanahu taha onun üstünliyə dəlil eləyib Və bunlardan da ən əzəmətlərindən bir keçin dərsdə toxunduq, o məqam, məhnud, ona Allah salam verəcək, yəni ə, şəfətli özmə, ən əzəmətli şəfət zamanı ona verəcək o məqamdır. Və s. rəfəyəm, yəni, məsələn, üstünlükləri çoxdur. Lakin şix burada bəzi üstünlüklər qeyd edir. Və bundan buyurur, necək Allah salamda quranda buyurur, Yə, Əyyüvə Rusulü, bəlliqmə unzilə iləyəkə ilik, min Rabbik. Ya ayyuhar rasul, Ey rasul, yəni ey Allahın elçisi, sənə nazil olanı insanlara çatdır. Çex bunun dəliq etmək istir ki, Allah təala Məhəmməd peyğəmbərə onun Allahın salvatı, salam olsun, ey rəsul deyə müraciət etdi. Adını çəkmədi, ya Məhəmməd deyə müraciət etmədi, ya rasul deyə müraciət etdi. Lakin Quran-Kərimdə çox-çox ailələr var ki, E, digər peyğəmbərlərin adları ilə olaraq xitab olunur. Öncək ki, ya Ədəm, ya Nuh, ya İbrahim, ya musa ya İsa və s. kimyəni olaraq adları ilə xitab olunur və şeyx buradan dələk göstərir ki, peyəmbər Səmi Alasalı bu məqamda da ucaldıq. Yəni, bu məqamda onu üstün tüb, onun adı ilə deyil, ona verilmiş üstün ucaq sifətlə onu çağırıb. Lakin öncəki peyəmbərlərin bu cür adla, yəni öz adlarla çağırılması onların haqqında bir naqislik deyil. Olanı haqqında bir naqislik, bir yəni aşağı səviyyəyə dəvət edən bir şey deyil. Yəni Allah halda bu doğru, yəni istinbat deyil, doğru məna çıxarma deyil. Çünki Allah Tala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öncək ümmətlər haqqında hissələr, yəni hekayələr, etdiyi zaman təbii ki, o adını bəyan etməli idi. Onun İsadan, Musa dan və qerisdən Allahın onların hamısına səlavət salam olsun, olduğunu bəyan etməli idi. Və olaraq hitabını bəyən etməli idi. Lakin, yəni bu kəlmədən götürüb peyəməsəmin, təbii ki, üstünlüyü digər dəllərlə e, bəllidir. Lakin burada digər peyəmbərləyə alçaldıcı və yaxud da aşağı olan bir şey yoxdur, yəni bir dəlil yoxdur. Həmçinin Allah spantada buyurur <coughs> Həşr surəsində وَمَا أَتَكْمُ الرَسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا أَهَوْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Bu ayədə Allah s.ə.v ki, sizə Allahın rəsulu, yəni Peyğəmbəl s.ə.v nəyi verirsə onu götürün və nəyi sizə qadağan edirsə ondan çəkinin. Bu məqamda diqqət eləsəz, Allah s.ə.v Peyğəmbəl s.ə.v öz əmirləri dərəcəsində yüksətdi. Allah s.ə.v quranda qadağanlar və əmirlər edir. Və Allahın qadağanlarına və əmirlərində tabi olmaq təbii ki, vacibdir. Tabi olma baxımından Peyyəmbəs Səmin, e, yəni, hədislərdə buyurduqlarını, əmir və qadağanlarını ayələrdə, yəni, Quran dərəcəsində yüksəkdir. Çünki Quranda nə əmr olunursa, onda e, tabi olmaq vacib, nə qadağan olursa, onda çəkinmək vacibdir. O cür də Peyyəmbəs Səmin e, əmirlərindən, yəni, hədislərdə buyurduğu əmirlərindən və qadağanlarından, əmirlərini reayət qadağanlarından çəkinmək vacibdir. Yəni, Allah subhantala e, Peyyəmbəs Səmin kəlamını, daha doğrusu onun dili ilə buyur Quranda vurulduğu vəhilər dərəcəsində yüksəltir. Bu da Peyğəmbər Səmin əzəmətliyinə, fəzilətlərinə, üstünlüyinə dəlailət edir. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur: Yaqadja'ukum rasulun min anfusikum azizun alay azizun alaykum, harisun aleykum bil mu'minina rahim. Tövbe surəsində 128-ci ayəsində Allah Tala buyurur: Allah sizə öz içinizdən, öz aranızdan Peyğəmbər göndərib, hansı ki sizə əziyyət verən şeylərdə siz əziyyəti düşdüyünüz zaman o ə, çox ağrı çəkir. Yəni sizin əziyyətə düşdüyünüz şeylərdən dolayıq ağrı çəkir və sizin ə, iman gətirmənizə, sizin haqq üzərində olmanıza çox həristdir, çox çalışır və müəminlərə rauf, rəhimdir, yəni müəminlərə qarşı mərhəmətlidir. Allah subhanətə Allah bu ayədə Yəni Peyğəmbər həzmən bütün müsəlmanlara, bütün ümmətə, yəni acı çətinlik üstü zaman onlara acdığını, həmçinin onlara həmişə rəhmli olduğunu, yəni bəyan edir. Bu da Peyğəmbər həzmən əxlaqi keyfiyyətlərindən, əxlaq cəhətdən digərlərindən üstün olmağına dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu Quranda öz peyğəmbərlərin peyğəmbərlərin adına and içir. Bilirsiniz ki, ə, Allah Subhanahu məxluqatlarından istədiyinə and içir, lakin məxluqatların yalnız kimə? Allahı and içməyi caizdir, icazəlidir. Qerəsinə and içməsi isə haramdır. Lakin Allah təala öz məxluqatlarından istədiyinə and içir. O ayələr ki, yəni əzəmətlidir Allahın o, yəni məxluqatları ki, əzəmətlidir. Asla, onlara and içir ki, ə, günəşə, aya, və əsər həmçinin Peyğəmbər süləmə də and içir ki le umrukə innahum la fi sənin canına and olsun ki sənə and olsun ki onlar öz küfrləri içində çaşğın küfrlərində çaşqınlıq içindədirlər. Yəni bu ayə Allah Subhanahu taala Peyğəmbərə and içir, onun ömrünə and içir və bu da Fəmməsəmin əzəmətini davet ifadə edir. Həmçinin bəziləri, yəni Yasin surəsində ilk ayəsinin Fəmməsəmin davad etdiyini və bunu and olduğunu deyirlər, lakin bu doğru deyil. Yəni Yasin yə, kəlməsi, hətta bəzərlər oxunu görürsə ki, Yasin, sonra Sallallahu əleyhi və səlləm deyirlər. Həmçinin Taha surəsində lakin bu doğru deyil. Bu doğru deyil. Yasin yalnız iki hərfdir. Ərəb dilinin iki hərfdir. Yə və Sin hərfləridir. Necə ki, bu cür əlif-ləmmim, əlif-ləmra və s. kimi surələrin başlanıcıda müqadda, yəni tək-tək həriflər gəlir ki, onların mənasını Allah bilir. Lakin heç biri fəyəməs adına dəlalət etmir. Lakin ə, davamında buyurur, həmin Yasin surətindən əvvəllərində alta buyurur, Vəl-Qur'an-i-Həkim, İn-nəkə ləminə-l-mursəlin, Həqiqətən sən elçilərdənsən, ələ-sırat-ı-mustaqim, Və həqiqətən, sən haqq yolda, doğru yolda olanlardansan, bu, Peyyəmbəl Səmin fəzilətinə davət edir. Yəni, Allah-u Teala'nın Peyyəmbəl Səmin ant içməsi, yəni, onun təbii ki, fəzilətindəndir. Həmçinin bir çox ailələrdə Allah-u taala Peyyəmbəl Səmin adını öz, adına, ə, özünə izafə etmişdir. Peyyəmbəl Səmin necə ki, ə, İsra surasından əvvəldə Allah-u Teala buyurur, Subhanəlləzi əsra bi İki cəhətdə bu ayətə danışaq. Əsrabi abdihi. Hədamiri burda burada qalaya qayıdır. Yəni Allah qalaya dəvət edir. Və yəni Allah Peyğəmbərə xul kəlməsini öz quluyla, yəni özünü özünə, özünə bir, bir yerdə gətirməsi, öz yəni özünə dəvət edənlə edən şəxs bir yerdə gətirməsi bu da Peyğəmbər həmin ucalığına, yüksəkliyinə e, dəlalet edir. Həmçinin Allah Subhanahu İbrahim alayhissalam haqqında buyurur. Yəni şeyx sonra bəzi ayələri burada qeyd edir ki, həmin ayələrdə Peyğəmbər həzmın digər peyğəmbərlərdən üstünlüyü görsənir. Necə ki İbrahim alayhissalam barəsində buyurur ki, İbrahim salam buyurur ki, Allahdan xəstir ki, qiyamət günü insanların diriləcəyi günü məni rəzilləkdən vəzillərdən etmə. Yəni bu İbrahim İsham, dua edər ki, Allahdan istəyir və Allah Subhanahu onun duasına ə, cavab verir. Yəni ki, onu ə, bu dərəcəyə yüksəldir. Yəni rəzillərdən etməyəcək. Həmçinin lakin Peyğəmbərsəmə gəlincə, Peyğəmbərsəm istəmədən belə Allah təaladan bunu istəmədən belə Allah Subhanahu ona bu dərəcəni verir. Nədir ki, Allah Subhanahu bu barədə buyurur. Yə vələ yəxsilə yəxsiləhu an-nabiyə valləlin əmənə Təhrim surəsinin sətinəsi, Allah-ıqda buyurur, e, o gün, yəni qiyamət günü, insanların diriləcəyi günü Allah nə öz Peyğəmbəni, yəni Peyğəmbət İslami, nə də müəminləri e, rüsvə etməz, rəzil etməz. Həmçin, Musa a.s. barəsində buyurur, Qalə Rabbin şirəxli sadri, Musa a.s. Allah-ıqda dua edir ki, Ey Rəbbim, mənim köksümü aç, genişləndir. O zaman ki, Allah-ıqda onu dəvətə göndərmişdir. Fironla, e, Firona, O zaman bu duanı etdi ki, "Rabbi şerhni sadri ve yessirlia emri, vahyi yaqudha min lisani yafqahu qawli." Və Allah Subhanahu taala onun bu duasına cavab olaraq buyurur: <coughs> "Qad awtita su'aluka ya Musa. Ey Musa, sən istəyibə duava çatdın, yəni sənin istədiyin sənə verildi." Yəni Musa istədikdən sonra Allah taala ona bu, ə, yəni şəhidliyi verdi. Həmçinin Bəyənmə səhəmə gəlincə isə Allah s.ə.v. buyurur ki, Ələm nəşrəhlətə sadıraq, biz sənin kökçünü açıb genişləndirmədikmi? Yəni, hətta bəyənmə istəmədən belə Allah s.ə.v. bu fəziləti ona vermişdir. Həmçinin günahlar barəsində gəlincə, yəni günahların bağışlanması, Adəm əv. s.ə.v. buyurur, Və əsə ədəm rəbbəhu fəqəvvə ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى طه suresinin 121-122-ci ayələrində alətə buyurur. Adəm öz Rəbbinə aşiq oldu və səhv bir yola düşdü. وَأَسَاءَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى سَهْوٌ بİR YOLA DÜŞDÜ. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ. Sonra Rəbb-i onu çıxartdı, həmin e, pislikdən, e, günahdan təmizlədi, uçatdı. فَتَابَ عَلَيْهِ və onun tövbəsini qəbul etdi. O hələ və onu doğru yola yönəltdi. Həmçinin Davud əleyhissəlam haqqında buyurur ki, Allah Subhanahu taala: və O zaman ki Davud əleyhissəlamın yanına ittihamçılar gəlmişdi. Məşhur hekayəni yəqin ki, bilirsiniz. Ə, Sad surəsinin 24-25 daha doğrusu 22-23-25 25-ci ayələrində ə, gəlmişdilər ki yəni iddialarına hökum kəsin birinin 99 qoyunu var dediyi, yəni bir qoyunu və o bir qoyunu sahibi ə, 99 qoyunu sahibi o bir qoyunu da ondan istəmişdi və bunu yalnız bir qoyunu sahibi öz iddiasını bəyən edən kimi davidiyasını da hökum kəsmişdi. Yəni Zülümkarlıqda 99 qoyun sahibinin zülümkər olduğunu hökum kəsmişdi. Və onlar dönüb gedən kimi Davud ə.səlam hiss etdi ki, bu alatan ona sınağıdır, imtihanıdır. İmtihan olaraq, fitnə olaraq alatan bunu göndərmişdi ona və təbii ki, digər də tərəf dinləmədən hökum kəsmişdi. Və Davud ə.səlam alata buyurur, Və zənnə Davud fətənəhu. Davud hiss etdi ki, bildi ki, biz onu imtihan etmişik, fəstəffərə, Rəbbə öz Rəbbinə, Rəbbindən bağışlama dilədi. Səxarra rəkiən və anəf diz üstə çökərək, yəni Rəbbinə tövəzdi. Və Allah Taala buyurur, səğəfərnə lehu zalik. Biz ona bunu bağışladıq, yəni etdiyi bu ə, xətanı biz ona bağışladıq. <coughs> Həmçinin Süleyman əleyhissəlam haqqında Allah Subhanahu buyurur, və laqad Süleyman, biz Süleymana da imtahana çektik. Və sonda buyurur Ayən-i Fün Məənəb, yəni Süleyman bizə qaydanlardan idi, yəni bizə döndü, bizə qaydanlardan tövbə edənlərdən idi. Həmçinin Allah buyurur, eee Yunus peyğəmbər haqqında və-n-nun iz-əhəbə e, və muğādibə e, nun, yəni səhifə e, sahibi, yəni, qəst olunur da Yunus, Yunus e, Peyğəmbər ki, o zaman ki, dəvəti tərk etdi, qəzəbləndi və dəvəti tərk edərək getdi, ayənin alı, sonunda Alısman buyurur, fəstəcəb nələ? Biz onun duasına cavab edirik o zaman ki, bağışlanma dilədi. Sonra sonunda öz sə səhətinə, xətasına başlayıb üçünə bağışlanma dilədi. Alısman buyurur ki, biz onun duasını qəbul etdik və onu bağışladıq. Yəni, bu Peyğəmbərlər haqqında e, hamısı xətadan sonra xəta etmişdi ki, ailələ göründü və sonra bağışlama dilədi və Allah Subhanahu taala onları bağışladı. Həmçinin başqa peyğəmbərlər haqqında var belə ailələr. Necilə əleyhissalam öz oğlunu, yəni gəmiyə gəlməsini Allahdan istədi və sonra tövə elədi. Və sairəni peyğəmbərlər haqqında e, belə, yəni çoxdur ki, onlar xəta etdikdən sonra Allah Subhanahu taaladan bağışlanma istəmişlər, lakin e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlincə Allah Subhanahu buyurur Fəx surəsində e, İnə fəth etdiklərək fəhem həqiqətən sənə açıq aşkar bir fəth verdik yəni, avukat nə idi məhkəmə fəthi nə ilə hüdeviyə sulhina hüdeviyə sulhina Allah qəbul məhkəməni fəthini heç bir döyüşsüz cansız pəyğəmbərə mə etdi və bundan sonra buyurur yəxsirə Allah Allah xala səni Bağışlamaq üçün, mənə səqad dəməmindən bir e, e, sənin keçmiş günahları və gələcək günahları. Hətta Fəyyəni heç bir dua etmədən, Allahdan istəmədən belə, Allah subhanət Allah, Fəyyəni bütün keçmiş və gələcək günahlarını ona əhv edib, bağışlayıb. Necə ki, bir həddə e, Ayşə Rədəndən buyurulur ki, da, görəndə ki, Fəyyəni Bəsələm e, gecə namazdan qalxır, hətta topuqlarından qan açılınca qədər, deyir ki, Ey Allahın elçisi, sən keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda, yəni Allah Subhanahufonun keçmiş və gələcək günahlarının bütün hamısını bağışlayıb, sən keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda, nəyə görə bu qədər ibadət edirsən? Peyğəmbər cavab verir ki, "Əfələ aku nu abidan şəkurun. Mən şükür edən bəndələrdən olmayım, mə'işə." Yəni, bəhdisdə də açıqlanır ki, pərmə səmîn, alatala, özü istəmədən, özü Allahdan istəmədən bütün keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayır. Bu da Allah təalanın Peyğəmbər səməd digər peyğəmbərlərdən açıq-aydın üstün etməsinə, əzəmətli o etməsinə, demək onun əzəmətli ə, olmasına dəvət edir. Yəni və heç bir günah da zikr olunmur. Yəni Allah Subhanahu taala ailədə zikr edir ki, sənin günahı etdin biz sənə bağışladıq. Yəni hansısa günah etmişəm və sonra səni bağışlamışıq, yox. Fəhəmələ səhəmələr, heç bir günah zikr olunmadığı halda belə buyuruldu ki, sənin artıq keçmiş və gələcək günahların hamısı bağışlanır. Necə ki, Allah əsəmələ buyurur, O dağnə Anka vizrak əlləzi ən qadadəxrəq e, Yəni, fəhəmələ səhəmələ, heç bir günah etdiyi zikr bu Allah əsəmələ buyurur ki, biz sənin üzərindən günahlarımı götürdük və hansı ki o günahlar səni ə, onurğa sunulur, sənin küləkləri və əyirdir. Səndən çətinlikləri qaldırdıq, hansı ki, o səni, səni əziyyət edirdi. E, heç bir günah, heç bir şey olmadan Allah əs. buyurdu ki, biz səndən bunları qaldırdıq. Mən bu hamısı Fəmiyyət Səmiyyət e, əzəmətlinə dəlalət edir. Fəmiyyət Səmiyyət e, yəni, təzim etməyə gəlincə, onu ehtiram etməyə gəlincə, onun insanlar üzərində haqları var. Yəni, müsəlmanlar üzərində haqları var. Allah və Rəsuluna iman gətirən hər bir kəs üzərində Pəyəməsimin haqqları var ki, yalnız haqqlardan birisi olub ki, yalnız ona ittiba olunsun. Yəni, ondan başqa heç kəsin sünnəsindən ittiba olunmasın. Ondan başqa heç kəsin sünnəsindən ardınca gedilməsin. Ərkətən, örnək olan yalnız odur. Yəni, Pəyəməsimin başqa heç kəs bizə örnək olabilməz əgər onun qoyduğu yoldan kənara çıxıbsa, əgər Quran və sünnədən kənara çıxıbsa, heç kəs bizə örnək ola bilmirs. Allah Subhanahu buyurur: "Yaqat kenelakum fi Rasulillah usvatun like Həqiqətən Allahın Rəsulunda sizin üçün gözəl əxlaq nümunələri vardır. Kim əgər Allahı və Allaha iman gətirib axirət gününü, yəni à, ümid edirsə, Allahı ümid edirsə və Allahı çox zikir edirsə Ə yəni, müəminlər üçün Peyğəmbər həzməs həm də gözəl əxlaq nümunələri vardır. Allah Subhanahu taala əxlaqda da, yəni Peyğəmbər həmi ucaldı, yüksəldi. Necə ki, Aşara radiyullahun anından soruşanlara ki, Peyğəmbər əxlaqı barəsində demişdi, onun əxlağı Quran idi. Yəni Peyğəmbər sən belə e, yüksək əxlaqda olduğu üçün yalnız onu ona ittiba etmək lazımdır. Yalnız onun ardınca getmək lazımdır. Yalnız onun sünnətinə tabi olmaq lazımdır. Və onun sünnəsində müxalif olan hər bir şeydən uzaq olmaq lazımdır. Həmçinin Peyyəmbəl Səminin haqqlarından, yəni ona nəsiyyətdən və ona imandandır ki, Peyyəmbəl Səminin haqq olmağına iman gətirmək. Peyyəmbəl Səminin haqq olmağına iman gətirmək. Həmçinin onun gətirdiyi xəbərlərin haqq olmasına, istərsə keçmiş barəsində, istərsə Gələcək barəsində verdiyi xəbərlərin haqq olmasına iman gətirmək vacibdir. Həmçinin 4-cü onun əmrlərinə itaat etmək, əmrlərini Allahdan əcrliyərək yerinə yetirmək, Allahdan əcrliyərək yerinə yetirmək lazımdır. Həmçinin onun qadağanlarından çəkinmək lazımdır. Və e, bilmək lazımdır ki, onun qadağanlarından çəkinən kəsə Allah sümantaldan öz savabını görəcək. Yəni, bunlar ibadətdir. Onun əmrlərinə e, e, riayət, qadağanlarına çəkinmək e, ibadətdir. Həmçinin, e, fəyəmətlərin şəriyyətini qorumaq, yəni, onun gətirdiklərini, hədisləri qorumaq, onun sünnəsini qorumaq, yəni, bidətlərdən, bid əlavələrdən, qondarmalardan e, onun şəriyyətini qorumaq hər bir müsəlmana vacibdir. Həmçinin eytiqat etmək ki, Peyğəmbər s.a.v-in dediyi hər bir şey Allahın dediyi mislindədir, onun hökmündədir. O demək deyir ki, biz Quranla və sünnəni bərabər suruq, yəni oxuma və s. baxımından. Yox, Quran oxuyanda, Quranın öz fəzlətləri var. Quran namazda oxunur, Quranın hər həzində görə onun əcri var və s. fəzlətləri var Quranın. Lakin hökum baxımından Quran və sünnə eynidir. Quran və üstündən hökm tutmaq hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni, nə isə fəhəm, bəsəm, qadağan buyurubsa, o, Allah sana Quranda qadağan buyurduğundan eyni hökumdədir. Haram, haramdır. Və yaxud nə isə əmr edibsə, Allah sana Quranda əmr etdiyi ilə eyni hökumdədir. Yəni, əmirlər və qadağanlar hamısı kökü əsli Allah s.a.ldandır. İstərsə Quran, Quranda olaraq, istərsə hədislərdə gəlsin, fərqi yoxdur. Hamısı Allahın hökmləri və yaxud da qadağanlarıdır. Qadağanlar. Ə, yəni, əməl baxımından əməl baxımından Quran və sünnə eynidir. Lakin, təzilət baxımından şək şey yoxdur ki, Quran hədislərdən üstündür. Həmçinin və yəni üzər, bizim üzərimizdə olan haqlarındandır ki, ona kömək etmək. Ona kömək etmək. İstərsə həyatında olsun, Sağılığında olduğu vaxtı onun əsrafında olan kəslərə vacib ki, ona kömək etsinlər. Döyüşlərində, dəvətində və s. Və onun vəfatından sonra müsəlmanlara vacib ki, onun sünnəsinə kömək etsinlər. Yəni, onun sünnəsinin yayılmasına, onun sünnəsinin qorunmasına kömək etsinlər. Yəni, bu, hər bir kəsə vacibdir. E, Peyyəmət sən barəsində kimi sual var bu mövzu barəsində? Bu, Peyyəmət sən. Ümumiyyət ki, biz danışmışdıq bu barədə əvvəlki dərslərdə ki, Peyğəmbərlərin günahı var, yoxsa yoxdur. Peyğəmbərlər günah edir, yoxsa yox. Bu barədə biz kesim dərslərdə danışmışdıq və e, qısa olaraq demək olar ki, Peyğəmbərlər böyük günahlardan məsum olublar, həmılıqla. Bütün Peyğəmbərlər böyük günahlardan məsumdurlar. Allah subhanıq Allah onları qoruyub böyük günahlardan və heç zaman etməyiblər. Heç bir Peyğəmbər. Lakin, kiçik günahlara gəlincə, bəzi Peyğəmbərlərdən varid olub. Varid olub ki, onlar kiçik günahlar ediblər. Necə ki, bir az öncə qeyd etdik, ə, Adəm ə.səlamın yəni, cənnətdən qovulmağına səbəb öz etdiyi günah, həmçinin Yunus ə.səlamın dəvəti tərk etməyi, həmçinin İbrahim ə.səlamın yalan deməsi, Hə, e, yəni, o zamanki bütləri dağıtmış, ısındırmış, dedi ki, onların böyükləri edib. Həmçinin e, Davud Əli Salamın öz e, dəv, e, hökum, hökum verdiyi zaman, həmçinin Musa Əli Salamın öldürməsi, yəni o qıbdini öldürməsi, e, həmçinin e, böyük e, e, preğəmbərlərin günahlarını misal çekmək olar, Nuh Əli Salamın öz oğlunu ki amiyə çağırılması. Bunlar lakin hamısı kiçik günahlardır. Bunlar hamısı kiçik günahlardır. Lakin həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, hə. Əbəsə surəsinin 1 ayələri, ilk ayələri Əbəsə və təvallə anja hul a'ma. Üzünü tursuddu və çevirdi körün gəlməsindən dolayı. Və sərə. Bunlar O, qəstən öldürməmişdi qətlən öldürməmişdi. Yəni öldürmək e, e, qəsdən zaman böyük günah olmaz. E, buradan bu açıq-aydın görünür ki, Bilər rəhlinin sözü ki, bəyənməsəm ki, ki günah da etməmişdir və həmçinin bəzərlər bəzi suhbetlilər ki, əbəsə surətin oxumaq olmaz. Aməl yəni, çünki orada bəyənməsəməzən var. O Allah təala nəzir edir, bəyənməsən bəyən etmək üçün, lakin oxumaq olmaz. Yəni bu hamsa bir əftlərdir, xurafatlardır. Lakin Peyğəmbərlərdən kiçik günahlar varid olub. Lakin bu günahlar öz şəhətləri daxilində varid olub. Birinci, Peyğəmbərlərdən günah varid olub, onlara bu barədə xəbərdarlıq gəlməmiş. Bu barədə Allah-ı Səmətlər onlara elin verməmiş. Yəni, hər bir Peyğəmbərdən varid olan bu kiçik xəta, həmin ə, xəta barəsində, həmin işin xəta olması barəsində dəlil gəlməmiş baş verib bir. İkincisi, onlar həmin əməl üzərində israrlı olmayıblar. Həmən Allah salaya tövb ediblər, həmin əməllərindən qaydıblar və bir daha bu əməli etməyiblər. Adında Peyğəmbərlərdən var da olmuş bu kiçik xətalara gəlincə, onlar birincisi, e etdikləri xətanı dəlil gəlməzdən öncə olub ediblər. İkincisi, dəlil gələn kimi həmən tövb edib və bu, bunun üzərində israrlı olmayıblar. Allah'a tövbəyə hams Allah'a qayıdıblar. Nədir ki, fikri verdisi bu orada oxduğumuz ailələrdə və digərlərində hər birində görərsiz ki, məsələn, Adem əsam tövbə etdi, Allah'a bəytti və yaxda Nuh və yaxda qeyrləri. Hər birinin tövbəsi barəsində qeyd olunur. Yəni heç biri e, bu var, e, yəni dəlil gəldikdən sonra həmin günahında ixtrarlı olmayıb. Şərif Vallahi alam, əgər ə, kimsə həqiqətən ehtiram etmirsə, hədis oxunursa və onu ehtiram etmirsə, o da rəaikdir. Hə, yəni baya. əgər bir məclisdə əgər o məclisə aitsənsə, kənarda olsa başqa məsələdir. Amma ki həmin məclisə oturmusan, bir mərsəf fərməzsən ki, kəlamı oxunur və sən üz döndərsən, fərməzsən ki, kəlamı Allahın əmrləri, Allahın qadağanlarıdır. Yəni Allahın dinidir, şəriətidir. Və indi dedi ki, fərməzsən nəyə gətirmisənsə, həmsə Allahın şəriətidir. Əgər kimsə Yəni onu dinləmirsə və başqa bir sözlər danışırsa da sadəcə insan üzürsahib ola bilər, yəni cahilliyindən dolayı vəfayə. Mən təsavvur edirəm ki, Allah tərəfindən tox haram etdiyi içki ilə bərabərdir, eynidir. Küməl. Əlbəttə. Əgər yəni, məsələn ifək kiyməyə kişilərə qadağan edib və Allah Subhanahu Quranda içkiyi qadağan edib. Hər ikisi qadağandır. Əmel -cə. hökm baxımından, əmel baxımından eynidir. Yəni istərsə Cəz bu başqa məsələdir. Bu, təmiz başqa məsələdir. İstər bu dünyada istər ahirətdə olan cəzalar olsun, yəni bu dünyada hədd olaraq, ahirətdə cəza olaraq bu, təmiz başqa məsələdir. Lakin əməl baxımından, o da haramdır, bu da haramdır. Hər ikisini dən çəkinmək vacibdir. Aydındır. E, Gəlməyik. Lovru sorasında <gülüyor> bu şəriyyətin var, genələ məsələsini zərmət edeyim. Şəriyyətlər, mədələ, mahtırıb, başqa bir şey, barətl vədir. Hə, Allahın bir əmrinə qarşı vədinin haqqı gedir, ha? Amma peyğəmbər adına bütün məsələ bu ayə ilə. Bu o zələdici əsas məsələdir. Ha, hər Ayədə çox gözəl ibrətler var. Yəni Loğman Loğman ə, on, ə, təxminən 12, 13-cü ayələrdən başlayaraq bu ayələr gəlir. Yəni Loğman ashamın öz oğluna nəsihətləri çox böyük ibrətlər var, çox böyük ibrətlər və həminlərdə və Allah asham buyurur ki, valdeynə itaat barəsində əmrlər gəldikdən sonra buyurur ki, əgər ə, sənə elimsiz şəkildə cahilliklərindən sənə Allah-ı Şərif qoşmaq əmr etsələr, onlara itaat etmə. Və sonra davam olunur ki, və sahibu məfəddini dünya mərufa və onlara bu dünyada yaxşı rəftar et. Hətta sənə Allaha şirk qoşmağı belə vadar etsələr, məcbur etsələr Sən onlara tabi olma, lakin onlara gözəl rəftar et. Yəni onların bu əməllərindən dolayı onlara gözəl rəftar etmə. Baxın, ayənin davamcı alta vurur ki, "Va sahibu munafidin ya ma'rufa." Yəni onlara itaat etmə, lakin gözəl rəftar et. O əmrlərinə itaat etmə. Yəni yalnız haram əmrlərində itaat etmə. Lakin digər işlərdə yenə onlara gözəl münasibətdə qalmağı Allah Subhanahu əmr edir. Təbii ki, valideynlərə gözəl münasibət, hətta kafir valideynlərə belə gözəl münasibət vacibdir. Onların haqları, yəni valideynin haqları var, onları ödəmək lazımdır. Lakin o ki, qaldı Fəyəməsəminin e, sünnəsinə e, e, gəlincə, Fəyəməsəmin sünnə sözü bir çox mənalarda işlənə bilir. Bu, gərək zəhinlərdə yəni, qarışmasan. Sünnə sözü ümumi işlənə bilir, Fəyəməsəmin bütün hə e, yəni, dini yaşaması barəsində işlənə bilər. Sünnə sözü işlənə bilər Fəyəməsəmin hədisləri barəsində. Sünnə sözü işlənə bilər şəri-i mənasında. Var vacib, var müstəhəb, var e, yəni, sünnə mənasında var, deyək ki, haram və s. Aydındır. Yəni, ona görə sünnə sözünün işlənmə yerindən asılı olaraq, yəni, o mənası bəlli olur. İşləndiyi cümlədən asılı olaraq, mənası bəlli olur. Ona görə, ümumən sünnə desən, orada, içində vaciblər var, müstəhəblər var, deyək, haramlar var və s. Aydındır. Mübaxtlar var. Amma, hökum olaraq sünnə desəm hökum olaraq sünnə desəm yəni müstəhəb mənasında bu təmiz başqa mənadadır. Niyə bu ayırdıq bu iki hissəyə? Ona görə ki, əgər valideynin sözü hökum olaraq sünnə işlərin, yəni sünnə əməllərlə tərəzi qoyulursa, o zaman məsələn hansı bir sünnəni etməməyi buyursa eyb etməz sən valideynin sözünü dilə həmin sünnəni həmin vaxtı etmə. Eyb etməz. Deyək ki, misvaqla qırsalamağı, desə ki, etmə indi və yaxud da evdə etmə və s. Ev etməz ki, yəni sən valideyn sözünü dinləyəsən ki, fitnə düşməsin deyə. Yaxşı olar, başa salasan, bilirəsən ki, bəyəməsəm sünnəsidir, evə girəndə misvaqla e, misvaqlanardı və yaxud da hər namazdan və dəst namazdan öncə buyurub e, əmr edərdim əgər ümumiyyətmə çətinlik olmasaydı və s. Lakin görürsən ki, valideyn əziyyət yəni, edir və s. ev etməz, fitnə çıxmasın, din Lakin ümumən sünnədən şöhbət gedir, sünnədən içində var, qadağanlar var, hükmü yəni e, müxtəlif olan e, məsələlər var. Məsələn, saqqala gəlincə, saqqalın hökmü vacibdir, saqqal saxlamağının hökmü vacibdir, hükmü sünnə deyil. Yəni, məsələn, sünnəsidir, hökmü sünnə deyil, e, hökmünə deyil. deyil, vacibdir, ona görə e, məxlu, e, Allaha e, asilikdə, məxluqata itayət olunmaz. Əgər valideyn ə, övladını Allaha asiliyə, məsələn, saxqal qırxmağa çağırırsa, bu zaman ona itayət olunmaz. Çünki saxqalı qırxmağın hükmü haramdır. Saxlamağın hükmü vacib, qırxmağın hükmü haramdır və Allaha asil olan işlərdə, yəni haramlarda məxbuqata itayət olunmaz. Aydındır məsələ? Tağa 90-də ilə misal çəşmələr saxqanı saxlamasına. Nəcədə aydı? Açıq aydın deyil açıq ardındəli deyil, lakin e, dəlillərə güvətləndirici bir dəlil kimi gətirmək olar. Lakin hədislərdə, təəssüfüm çox saylı hədislərdə gəlir ki, saqqalı, yəni vacibliyi barəsində və ərəb dilində müxtəlif beş kəlmə ilə Allah Subhanahu taala saqqalı uzatmağı əmr edib. Mənalar Azərbaycan uzadın, tərk edin, sanki yəni toxunmayın və s. k mənalara gələn beş müxtəlif kəlmə ilə Allah Subhanahu taala əmr edib, e, yəni, hədislərdə ə saqqal uzatmağa. Elə bir Qurana deyirlər məsəl, yəni Qurana inanaraq məsəl deyəndə ki, sünniyə gələndə sünniyə inanır. Sünni, yəni, Quranla sünnənin zəmi bir yerdən yalan. Quranla sünnə bir ayrılmaz, ayrılmaz vəhdətdir. Bir-birindən ayrılması mümkün olmayan. Yəni kərki Allahın şəriətidir, bir-birinə mümkün deyə başa düşünsün və bu barədə Peyğəmbər məsəl öncədən xəbər verir və onlara Təhdid edib öncədən ki, ümumətimdən belə insanlar olacaq, yəni ki, Quranda e, gələn götürürük və e, e, e, yəni ki, Quranda görmədiklər götürmələr və Peynəməkəm, onlar haqqında yəni, e, şiddət vəd edib. Yəni ki, e, bunlar birbindən ayrılma süsələrdir. Yəni, olsun ki, insan cahilliyinə, elimsizliyindən dolayı belə desin. Lakin bunu etiqad edərsə həmişə yalnız Qurani götürərsə, sünnəni kimsə tərk edərsə, yəni bu beləsi e, fərqlər də olublar, yəni Quraniyyələr və s. yəni onlar İslamdan uzaqdılar. Necə yəni, qoyarız o sünnələri? O var da son sünnələrdə. Alıcılar gəlmək-gəlmək qoramlayan ki, onun edirəm, yəni ki, gəlişdirilsə ki, dəmət üçün. Növlər də nə ola Yəni, fərman bəzi Yəni, Beyəmsəm amrları riayət etməmək dəvət məqsədi ilə belə yəni, saqqal e, bu zərafa. insanlar bu yəni, üsulla dəvəti körləyiblər. Bunu etiqad edən insanlar dəvəti körləyiblər ki, saqqal qörmək dəvətə faydalıdır və yaxud da saxlamaq ziyandır və yaxud da həmçinin e, isbal qiymət, yəni şalvarı toxdan aşağı qiymət dəvətə ziyandır və sair deyənlər özləri dəvəti körləyirlər. Ən gözəl dəvət Peyğəmbərim sünnətinə yapışmaqlandır. Və kimisə cəhənnəmdən insan özünü gələcək cəhənnəmə atmasın. Kimisə oddan çaxtmaq üçün təndirdən övün girməsən ordan çıxar. Əli buz adırsan, çıxar nə gözəl çıxmaz öcüb elə. Aydındır? Və dəvət o vaxt körlənim ki, insanlar Peyğəmbərin həmin dəvət üstünlüyünü qoyub öz ağıllarına tabi olublar. Hansı ki bu barədə bir az öncə danışdıq ki, hökmü nədir? İnsanın öz ağla tabe olmağın, Peyğəmbərin sünnətini tərk edib öz ağlına tabe olmağın hökmü nədir? Hə. <gülüyor> yəni Allah təala Allah sənə, Allahın Peyğəmbələri üçün müştəqil şəşirilməyisi özünün qadağını nədən səçilməyə səlaviyyət verir? Yox, yox, necə ki, biz bu barədə çox, hər dərs edilmək olar, bu barədə biz danışmışıq ki, e, Nəcm surasının yani, əvvəl 3-4-cü ayanda Allah buyurur ki, O mən yənti qalilə, in huvə illə vəhin Peyğəmbər, heç nəyi öz istəyindən, öz ağlından, öz rəyinə uyğun danışmıq, dediklərin hamısı Allahın vəhiyləridir. Aydındır. Hənişə hədisdə fəyəməsəm buyurur ki, əli ilə ağzını işarə edər ki, Allah hənd olsun ki, burdan haqdan başqa işsə çıxmır. Yəni, dedikləri hamısı Allahın vəhiyləridir. Sadəcə Allahın öz dini bir səsini, Quran olaraq digər səsini hədis olaraq nazil edib. Sünnə olaraq nazil edib. Yəni, ona görə hamısı Allahın dinidir. Quran, sünnə, kamil bir yerdə hamısı Allahın dinidir, Allahın şəriətidir. Və fəyəməsəm, şəriətə özündən, öz rəyinlə heç nə əlavə Və hansısa xətaları edibsə, həmən Allah s.ə.və onu bəyan edib dəldir. Məsələn, e, Bədir əsrlərini buraxdığı zaman, yəni e, öldürmədiyi zaman Allah s.ə.və bu barədə bəyan etdi. Ömər ədən Hüreyinə uyğun ayə nazir oldu. Həmçin bu Abəsə və Təvallə ayəsi, yəni xəta etdiyi zaman dəvətdə Allah s.ə.və onu bəyan etdi, öyrətdi və belə. Ona görə şəriətdə nə gəlibsə Peyyəmbək səhəm, nə buyurubsa, hamısı Allah s.ə.q. dinidir və bir-birinə ayırmaq olmaz. Şəxil səsində də kəsinlərsə, böyük deyib Peyyəmbək səhəm, yoxusunda ki, Allah səhəm əlini hissələr türənlər, belə idi həni? Hə, əlini hə, də də də də Kür, e, kürənin, e, e, yəni iki kürə e, çiyinin ortasına əlini qoydu və əlinin soyuqluğunu sinəsində hiss etdi. Hədistə gəlir, səhə etdi. <coughs> Bu, yəni, fəhəməsəmin əzəmətli tutmaq barəsində, yəni, qədir qiymətini bilmək barəsində idi. Və sonra şey, başqa bir mövzu yetə oxunur, bu da səhabələr mövzudur. Və bu barədə buyurur, həmçinin əhli sünəval sün cəmənin səhabələr barəsində eytiqadır. və buyurur ki, Əhlisun Əl-Cəmənin eytiqadına görə səhabələr peyğəmbərlərdən sonra Allahın yaratdığı ən üstün məhubatlardır. Ən üstün insanlardır. Yalnız peyğəmbərlərdir ki, onlar səhabələrdən üstündür. Və səhabələrin ən üstünə gəlincə həm imanda həm də xilafətdə, məsəmin, yəni, e, xilafətində layiqlikdə ən üstün olanı Abbaqır radiyallaha ənhü idi. Sıddıq. Abbaqır Sıddıq radiyallaha ənhü. Sonra Ömər radiyallaha ənhü. Həm, yəni, imanda, həm də xilafət baxımından, yəni, ən üstün ikinci insan Ömər radiyallaha ənhü idi. E, Ömər Əl-Fəruq, üçüncü, Ötmən, Zunnureyn Zunnureyn niyə adlanıb? Fəhamələsəmin iki -2. qızı ilə evləndiyinə görə ə, Ömər adan Fəruq adlanıb haqqı batildən ayrılığına görə hətta Fəhamələsəmin buyurur ə, Ömər gələndə şeytan yolunu dəyişirdi. Abbaqı adan Sıddıq adlanıb Məradə təşkil edir ki, Məradə təşkil edir ki, həm o, həm də digər. Münətcə, bütün hər bir şeyi heç bir şəhsiz Həmşə, ən birinci təsdiq etdiyinə görə, və bilirsiniz, ən birinci iman gətirənlərdəndir. Və dördüncü isə həm imanda, həm fəzilətdə, həm xilafətdə. Dördüncü, ən üstün səhabə isə Əli, Əbü Turab, Əbul Hüseyin, Əli radiyallaha ənuh idi. Əbü Turab ləqəbinə ləqəbləndir ki, ona bu ləqəbi verib o zaman ki, görmüşdür, yatıb və üzərinə torpaq yaxşıb. Bu ləqəbi vermişdi və Əli radiyallaha ən sevimli Ləğəbidir və Peyyamasəmin qızı Fatimənin ə, əridir. Həmçinin ə, səhabələrdən bundan sonra üstünlük baxımından digər alt nəfər var ki, onları Peyyamasəm həm bu dörd nəfəri, dörd xəlifəni, bu ardıcılıqla Abubakir, Ömər, Osman, Əli və sonra digər alt fəhəbəni eyni vaxtda cənnətlə müjdəliyib. Və bu 10 səhabə digər səhabələrdən üstündür. 10 səhabə digər səhabələrdən üstündür. Və bəzən bəzi şərh kitablarında rast gəlmək olar ki, yəni necə ki, Sufiyəndən rəvayət olunur. Təbiin deyən ki, ədalətli e, hökumdarlara gələncə e, buyurur ki, Birinci, Əbvəkir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra Əli, sonra e, Ömər İbn-Əbləziz. Lakin bu, xətadır. Bu, xətadır. Çünki ortada bu kəlməni demək, münavviyyə radiyallahu anhı ortada salmaq, bu, xətadır. Çünki münavviyyə radiyallahu anhı heç bir şəksiz, özündən sonra gələn, yəni səhabələrdən sonra gələn, hər bir kəsdən üstündür. Təkcə münavviyyə o, hər bir səhabə, hər bir səhabə, qey Yəni, təbiyin və onlardan, aşağı onlardan hər kəsdən heç bir şəhsiz üstündür. Heç bir şəhsiz. Nəcək fəyəməsən buyurur ki, ən xeyirli ə, ümmət mənim əsrimdə yaşayan, yəni səhabələrdir. Sonra ondan sonra gələnlər, sonra ondan sonra gələnlər. Yəni, səhabələrin sərt-sərt qeyrisindən və ümumən toplusunun da qeyri-topludan üstün olmaqına şəhk yoxdur. Ona görə bu səhk olan bir rəydir ki, Yəni ədalətli hökmdarlara gəlincə, e, müəvver adlahu ortaq deyil məsələn və sonra Umar ibn Əbdulaziz deyirsən, əksinə e, müəvver adlahu digərlərindən e, həm fəzilətli, yəni özündən sonra gələndə həm fəzilətli, həm ədalətli idi. Fəzilət e, səhabələrin fəzilətinə gəlincə, yəni Rəşidə xəlifələrin, onların fəziləti də xilafətdə olduğu tərtiblə eynidir. Yəni, xilafətdə necə tərtiblə cüzdülürlərsə, Abbaqir, Omar, Osman, Ali, Allah Allah hamısına razı olsun, eyni fəclilətdə də həmin tərtibləndilər. Yəni, eyni tərtiblə Əbbaqir ən fəclilətli həmşinin imanda da. Yəni, bunlar eyni tərtibləndilər. Lakin, bundan sonra digər 6 səhabəvər hansı ki, haqqlarında danışıyıq və bundan sonra yerdə qalan səhabələr arasında ümumən, Biz e, fəzilət bölüşdürmürük ki, kim kiminən daha fəzilətlidir. Yəni, xüsusən, heç kəs arası bölüşdürmür ki, filan səhabə, filan daha fəzilətlidir. Çünki buna aid bir dəlil gəlməyib bizə. Lakin, ümumən, demək olar, ümumən, demək olar ki, fəzilətdə bədir əhli, bədirə də döyüşənlər, çünki fəyəməsəm olaraq, buyurur ki, istədiyinizə edin, bundan sonra artıq siz barışlanmısınız. Həmçinin, e, bəyə əqqəbə, yəni, e, Beyməzəmə qəbuldə vəs edənlər, ağac altında vəs edənlərin digərlərən fəzəti, həmçinin mihacələrin fəzəti, ümumi, yəni belə bəzən həmçinin tək-tək şəxslərin haqqında ki, Beyməzəm haqqında, haqqında yəni cənnət buyurub, onların fəzəti, məsələn, Həsən, Hüseyn, Aişə rədillahu anha, Fatimə və Xədicə və qeyrləri, yəni səhabələr haqqında buyurub, yəni cənnət. Onlara deyirlər ki, bunlar haqqında fəzillətlər var. Lakin hansı, xüsusən, filan səhabə, filan səhabədən daha üstündür, artıq bunu deməyə bizim haqqımız yoxdur. Həmçinin ümumi fəzilətdə demək olar, əhl-i qeyri əhl daha fəzilətlidir. Yəni, məsələn, əhl beyti, qeyrisindən, biz əhl-i beyt haqqında keçin dəfsələr danışmışdıq, qeyrilərindən daha fəzilətli. Bunun ümumən deməyə yəni, icazəlidir, lakin xüsusən, kimsə, kimdən xüsusən, üçün üçün tümak üçün bizə heç bir dəlil ə e, verilmir. Ato 4 qəşərlə qarda Biz dedik ki, 10 nəfəri çıxandan sonra on nəfəri çıxandan sonra 10 nəfərin ilk 4-ü dedik ki, bu tərtiblə ən fərzətli insanlardır. Bunu danışdıq artıq, bu məsələ bitdi. Və sonra fərzətli insanlar digər altı insandır ki, onların adını da fəhməzsəm həmin hər gibi kimi onlar cənnətlikdir. Və yerdə qalan bu on nəfər çıxandan sonra yerdə qalan səbəb haqqında dedik ki, tək-tək, fərd-fərd tək, tək, tək, tək, birinin digərlərinə üstün olmasını Hatta bizə heç bir dəlil icazə vermir. Ümumiyyətcə, elə bir mövzudur ki, e, girmək insana fayda verməz. O mövzuya girmək, hansının daha üstün olmasını araşdırmaq insana fayda verməz. Çünki birincisi dəlil yoxdur. İkincisi ki, laf özün araşdırıb nəyə sənayid oldun, sənin də fayda verəcək ki. Ümumən, hər birinin yəni, üstün olmağına iman gətirməsən, hər birinin ədalətli olmağına iman gətirməsən, Və Allah Subhanətə onları bu e, səhabəliklə tədilətləndirib, üstün edib. Necə ki, Allah Subhanətə Allah, e, bu arda həddə buyurur ki, Allah Subhanət Allah e, insanların qəlbinə baxdı və Peyyamət Səmi onların içindən Peyğəmbər olaraq seçdi. Sonra yenə insanların qəlbinə baxdı və ən üstün olan səhabələri, yəni ən üstün olan insanları ona səhabə olaraq seçdi. Yəni, bu səhabələr ən üstündə, buna şək yoxdur. Digərlərindən ə üstündür. Həmçinin fərman buyurur ki, bizə də mənim səhabələrimi söyməyin. Əgər sizlərdən biri Uhud dağı qədər, Uhud dağı boyda qızıl ə, Allah onu sərf etsə, onların bir ovucu və yaxud da onun yarısı belə çata bilməz. Yəni səhabələr bu cür fəziletlənmiş insanlar idilər. Onlar dinin iş vaxtlarında, o ehtiyac olan vaxtlarında ona lazımınca kömək edən insanlar idilər. Peygəmbər də mə dinə, şəriətə, Allah sadiq bəndələr idilər. Yəni, Daxışmağa dəymək. Lakin onların etdikləri günahlara gəlincə, biz səhabələr barəsində, yəni Peyğəmbərlərdən sonra istənən insan olsun, fərqi yoxdur. Yaxşı-yəni, səhabələr barəsində etiqadımızdandır ki, onların böyük günah və yaxud kiçik günah etməsi mümkündür. Ayrındır. Onlar nə böyük, nə kiçik günahdan məsum deyirlər. Mümkündür ki, böyük və yaxud da kiçik qıraqlar müəyyən e, səhabələrdən, müəyyən şəxslərdən varid olsun. Lakin bu barədə İmam Teymuran Rəhməhullah e, vasitə-i kitabında, hətta vasitə kitabında e, sonlarına yaxın səhabələr barədə mövzuda çox gözəl qayda gətirir. Birincisi, bizə əmr olunub ki, onların arasında baş verən məsələlərdə susmaq. Və məsələn buyurur ki, üç şey barədəsində danışdıqda susun qədər ulduzluğa barəsində və buyurur səhabələrin barəsində danışıqda susun. Yəni, sənə şəriyyət ixtiyar vermiyib, icazə verməyirsən, istədiyin kimi bu mübarədə. Sonra İbn-Təmin Rəhmətullah gətirir, buyurur ki, onlar et etdikləri işlə müctəhid idilər. Yəni, alim idilər, iştihad edirdi və müctəhidin doğru dediyinə iki, səhv etdiyinə görə bir əcr var. Həmçinin, onların barəsində bizə gələn xəbər Yəni, aralarında baş verən məsələlər, vəzə bizə gələn xəbərlərdən bir çoxları yalandır. Yəni, uydurulub. Səhabələri sevməyənlər, onlar barəsində uydurublar bu məsələləri. Hətta bizə, yəni, bir çoxları azaldılıb, bir çoxları artırılıb, şirdilib. Hətta bizə gəlib doğru çatan məlumatlarda, ola, ola bilsin ki, müəyyən məsələrdə müştəhil işlər dəyəmişdir, belə qənaiyyətə gəlmişdir. Və həmçin, onların o qədər salihə əməlləri var ki, onların namazları, oruçları din elm öyrənmələri, elmi yaymaları, cihadları və s. əməllər var ki, onların o əməllər bağışlansın. Etdikləri günahlar da bağışlansın. Hətta günahlar, yəni, günahlar bağışlanırsa, onların işlər etdiyi məsələləri ümətlə girməyə dəyməz. Çünki istənilən halda onlar əcr sahib olaraq çıxıblar o məsələdən. Və onlar bugün, e, yəni, o zaman əcrlər götüb gediblər. Bu günlərim sən öz dilimi bu məsələyə qatmaqla niyə günahlar qazmasan ki? Yəni, səhabələr məsələlərdən əci götürb çıxıblar və yaxud günahlı olduğu məsələlərdə də onların bağışlanacaq çox səbəblər var. Bütün özlərindən sonra gələn insanlar da onlar üçün bağışlanma, təbii ki, müəminlər də onlar üçün bağışlanma duası edir. Onlar, Necə ki, Tövbə Suresinin 100-cü ayetində gəlir. Etmək, təbii ki, onları itham etmək haramdır. Yəni, şirk demək... Allah hesab çoracaqdır. Və həmçinin yox, yəni insanları ikram etmək, qeyri səhabələri istəm etmək vəsilə qazilərə icazə verilib müəyyən məsələlərdə, lakin ümüş səhabələri ikram etməyə gəncə olmaz. Olmaz. Sonra Sonra kimlər səhabələri dil uzadırsa, adətən məqsədlidirlər. Məqsədləri İslam şəriətini baltalamaqdır. Kim səhabəyə dil uzadırsa, məqsədi İslam şəriətini Müxtəlif üslublarla baltalamaqdır. Çünki bizə dini çatdıran səhabələrdir. Bələn məsələn, dinin bizə çatdıran səhabələrdir. Heç bir təbiyin də belə bəlmələm, görmüyü. Ətrafına yalnız səhabə olub və onlar bizə dini çatdırırlar. Ona görə ki, bir dəstilər ən çox Əbu Hureyri-dən başlayırlar baltalamağa, danışmağa. Niyə? Çünki ən çox elm yayan o idi. Onu yəni, tənə etməklə dinin böyük bir əksəriyyətini artıq silmiş ola bilirlər. Ayşə Rədələni Ənhanı. Çünki qadınlar içində ən çox hədis e, rəvayətidən, ümumiyyətcə, ən çox hədis rəvayətidən 7 insandan biridir. 7 səhabidən biridir. Ona görə, yəni, səhabələr barəsində danışan insanlar da adətən məqsəblidirlər. Yəni, şəriyyətə ziyan gətirmək və s. kimi. Yəni, bu barədə hətta kitablar da yazıblar, lakin Rəbbimiz əhəmdə olsun şəriəsi müdafiə edən, səhabələri müdafiə edən yəni, sələf alimənin kitabları da çoxdur ki, bizə kifayət edər ki, onları oxuyaq, yəni, başa düşəyik. Sonra şey buyurur, bu dörd ə, xəlifədən, raçdi xəlifədən sonra, bəyəməzsən buyurur, həmçinin talihə talihə İbn-i Ubeydullah 5-cisidir, hansı ki, cənnətlə müclənənlərin 36-cı ildə ə, cəməl döyüşündən sonra yəni, şəhid olub. Həmçinin sonra 6-cısı Zübeyir Zübeyir İnn-i Avvam radiyallaha ənhu yəni, fəhəməsəmin ə, cənnətlə müclənədiyi insanlardandır və həm, o da 36-cı ildə yəni, qətl qətlə yetirdik Həmçin, o da cəməl döyüşündən sonra, yəni qətlə etirilib. Həmçin, onlardan Səyid ibn-i Nəbi Vaqqas, yəni, məsələn, cənnətlə müjdəliyib. Səyid ibn-i Vaqqas, radiyallaha ənhu, 55-ci ildə, hicrətən 55-ci ildə ə, vəfat edib və həmin 10 nəfərdən ən sonuncusudur. Yəni, ən cənnətlə müjdələnlərdən ən sonuncusudur ki, yəni, 55-ci ildə vəfat edib. Digərləri, digər doqquzu ondan daha öncə vəfat ediblər. Həmçin Səid, Səid ibn-i Zeyd ibn-i Amr, radiyallah ənhu, əllinci ildə vəfat edib. Həmçin Abdurrahman ibn-i Avf ibn-i Hərit, radiyallah ənhu, 32-ci ildə vəfat edib. Həmçin ə, Amir ibn-i Abdullah ibn-i Cərrah, yəni Əbu Beydə ibn-i Cərrah məşhur olan adı Amirli Əbu Beydənin on 18-ci ildə, hicrətin 18-ci ilində tifo xəstəliyindən, e, yəni şəhid olub. Desiniz, yəni tifo xəstəliyi ilə vəfat edənlər də, məsələn, buyurub ki, onlar şəhidlər. Və bundan sonra buyurur: "Əməllif rəhməhullah. ثم رحم على جميع اصحاب رسول Bu 10 səhabədən sonra yerdə qalan bütün səhabələrə də rəhmət deyirik. Yəni heç birini istisna etmədən Heç bir səhabə sahab müstəsna deyil. Və biz yalnız onların gözəl ə, əxlaqından, onların gözəl əməllərindən bəhs edirik. Onların əxlaq, ə, yəni nümunəvi olan işlərini beyan edirik. Öncə dedirik ki, onların arasına baş verən bəzi məsələlər var ki, bu məsələlərdə diz uzatmırıq, çünki bu bizim üçün qadan buyurub. Sonra, şeyh rəhməhullah, biz bir nöqtəyə getmədik həm bir az öncə. Yəni sahabelərdə birinin digərindən üstünlüyü həmçinin İslamı ilk qəbul etməklə də özüsə bilər. Yəni ümumi yəni tək-tək ki, üstün bir yani, biz, eee, araşdırmırıq hansı üstündür, lakin ümumə deyə bilərik ki, İslam'a daha tez gələnlər, sonra gələnlərdən üstündlər. Sonra ə, ə, müəllif Rəhməhullah Məviyyə rəziyəllahu anhu buyurur ki, xal-l-müminin və kətibi vəhi rəbb-ül-ələmin. Müəvvə radiyallahu anhuda müminlərin daisi idi və Allahın, aləmlərin rəbbinin vəhini yazan idi. Müəvvə radiyallahu anhaya gəlincə, fəhddən öncə, Məhkənin fəhdindən öncə iman gətirmişdi Peyyəmbə səhəmə və Peyyəmbə səhəm ona həvalə etmişdi vəhi yazmağa yəni Quranı, Allah, e, Allaha, e, Allahın vəhinini yazmağı ona həval etmişdi. Yəni, özünə e, katib götürmüşdü, yazan götürmüşdü onu. Və nəyi gördü müəminlərin qayısıdır? Çünki, hə, Meymunə, Meymunə radiyallahu anhə onun başsıdır. Yəni, məsələn, olan Meymunə, Abusufiyyənin qızı Meymunə, e, müaviyyə radiyallahu anhə onun başsıdır. Ona görə də onun bu üstünlüyünü zikreddik ki, beyməsəmin e, qayrı idi. Yəni bir deyə bilərəm isə. Yəni yaxın qohumlarından idi. Və ona belə şərəfli bir işi həvalə etməyi də hər bir kəsə məsələn belə işi həvalə etmirdi. Yəni onu yaxın tanıdığından, onu yəni əxlaqından, onu elmindən və fəxrindən xəbərdar olduğundan ona bu işi həvalə etmişdir. Və Şeyx Rəhməhullahan yəni digər səhabələri deyil, yəni 10 səhabədən sonra Cənnətə mücəlləmiş 10 səhabədən sonra heç birini qeyd etmədi yalnız Müaviyədən başqa. Məqsəd burada yalnız yəni Müaviyəni burada digərlərindən üstün tutmaq deyil, digər yerdə qalan səhabələri üstün tutmaq deyil, lakin Müaviyədanı mübarəsində nöqtədanlı kəlmələrin çox gəzdiyinə görə onun haqqında zikr etdik ki, biz Müaviyədanı səhabi olaraq görürük. Nəyinki səhabi təkcə olaraq. Hətta Feyyəməsəm ona belə işi verdiyini də etiqad edirik. Ay, yəni onun Feyyəməsəm öncülərdən fərqli Əlbən müavirətlərin fəzilətləri çoxdur, çoxdur və əxlaqi, Allah subhanələn ona verdiyi elə bir əxlaqi keyfiyyətlər var ki, məsələn, həyalı etməsi, həyalı olması, hətta bugünkü gündə ərəblər misal çəkirlər. Yəni, ta o zaman bugünkü günə qədər misal çəkirlər ki, müavirət kimi həyalı. Yəni, o qədər həyalı, o qədər utancaq, o qədər insanların haqlarını reaik edən və s. belə bir səhabə olmuşdur. Həmçinin müaviyyə, radiyallahu anhı, Ömər radiyallahu anhın, həmçinin Osman radiyallahu anhın dövründə e, Şam əyalətinə əmir təyin olmuşdur. Yəni, onun e, yüksək keyfətləri olduğuna görə həm idarə etmə və s. E, həm Ömər radiyallahu anhı, həm də Osman radiyallahu anhı tülafət dövründə yəni Şam əyalətində qali e, Ə, yəni möminlərin əmrinin valisi olub. Bu da yəni həm o, təmam ona vəhyi etibar etməsi, həm də ə, Ömər və Osman rəziyallahunun onu, yəni bu vəzifəyə təyin etməsi də onun yəni əman əmanətçiliyinə, onun yəni ədalətinə dəlailət edir. Sabah də bu qədər məhənnəklə həm də eşhedü an la illə ilə saxa təbəqə. Bir hal var. 65. başqa hədislər də çoxdur. Yəni buyurur ki, ilk dənə sonan mas var ki, cənnətdir və ilk dənə sonan masa bilirsiniz ki, Müaviyə radan Osman radanın vaxtında Müaviyə radanın başlığı altında olur. Həmçinin ə, Əsas dəniz donanmalarında mühavirə danahım öz zamanında yaradır. Yəni, müsələmanlar dəniz donanmalarından tücümə keçməsi, cihada getməsi əsasən mühavirə danahım vaxtında baş verir. Həmçinin Peyyəmbəl Səhəm ona duasıdır ki, e, Allah onu doydurmasın və sonra Peyyəmbəl Səhəm ölümündən öncə dua edir ki, kimin üçün isə e, yaxşı olmayan, pis dua etmişəmsə onu yaxşı, yəni yaxşı et və yəni məsələn dualar bizim müstəcəbdir. Allah təbütün dualarımızı qəbul edir. Və müəvvelə danışır ki, və o duasından sonra o qədər yerdim ki, doymurdum. Və bu mənə fayda verdi deyir cihadda döyüşlərdə. Həqiqətən müəvvelə tək 4 nəfərlə qılınşan döyüşə bilirdi eyni vaxtda. Yəni o qədər güclü olmuşdu ki, və bu duasından sonra tək özü 4 nəfərlə döyüşmə quvvetinə malik idi. Əə yəni, famous onun bu duası da yəni fayda olmuşdu və fərzətli barəsində onun fətihətləri barəsində yəni o zaman İslam ölkələrinin açılması barəsində, yəni siyasi hesabsız misallar çəkmək olar, onun cəhəti barəsində və s. o ki, qaldı bəzi məsələləri ki, məsələlərdə ictihad eləmişdi və ictihadında yəni xətalı olsa belə əzər qazanmışdı. Hədisdə fəhimsən buyurur ki, müftəhi ictihad edərsə, doğru deyərsə 2, səhv bir əcri var. Orda da əcrdən E, yani bütün səhabələr ümumiyən hamısı haqqında da və xüsusən müavirə danıq dəalətlə də, o də, dənizlə olmasını deyilmiz hədis onun cənnət əhlil olmasına dəalət edir. Müavirə danıq 40-cı ildən 60-cı ilə qədər xəlif olub. İslam, yəni, dövlətlərin xəlif. Çün hamılıqla, heç bir kəsin etirazı olmadan, çün hamılıqla ona beləyət ediblər. Öz, o, o, öz, özü qoymuş. Daxı, la, o, artıq başqa məsələləri, yəni özü təyinləmişdir. Lakin müavirədən heç bir müxalifəti olmadan bütün səhabələrin beyyəti ilə və bütün zamanda olan insanın beyyəti ilə xəlifə olub 40-cı ildən 60-cı ilə qədər, 20 il müddətində. Hə. Başqa səhabələr var? Bizdə bu sünni tabi olmaqlar, bəyələri, mələq, o Quran ışın. Məsələn, o da fək et yiyirsən, elə bir yamız yani biz quranə inanırıq amma sündürə gəl ki bu təxminisindən sanamsa Buxarə. İndi ona məsələ <gülüyor> haqqında danışaq. E, bir də təhlil, kim ki o, o kəsdən ki əlaqədar qəlblərini möhürləyib, onlar indi Buxarə qəbul edənlə məslim qəbul edənlər. İndi təxmin yazaq. 11-ci bulan. Birinci e, tövbəyə dəvət etməli olan insanlar. Tövbəyə düşən insan İlk yədəmin başa düşməsi asandır, çünki Allah aşkına öz dinini hibz edəyib. Quran və sünnə olaraq dinini hibz edəyib və bu, Quran ayəsi və həzislər buna idaliyyət edir ki, qiyamətə qədər qorunacaq. Və kim ki, iman sahibiz, ona görə insanları dəvətdə hikmətli olmaq lazımdır. Elmlə, hikmətlə, gözəl danışıq üslubu ilə, bilmək lazımdır hansı insan, nə deyilsən, hardan danışmağa başlayırsan. Yə, ona görə dəvətdə insanların ehtiyacı olan sahədən başlamaq lazımdır. Ən birinci şirkdən, küfürdən çıxartmaq və səhərdədir. Amma sən başdan başqa sahədən təbii ki, e, yəni, suallarına cavab topulməyəcəsən o insanlara Çünki Əli Rədam Hübari bu, ki, insanlara ağılları dərk etdikləri səviyyə danışın. İstərsiniz mi ki, Allah və Rasul yalanılansın? Yəni ki, ağılları dərk etmədik səviyyə danışın, təbii ki, Allah və Rasul yalanlayacaqlar. Deyicəklər, belə deyil, belə deyil əcəb sən gərək olaraq o cür yəni onlara ehtiyac olan sahəsində xüsusən birinci şirkdən küfrdən onları çıxartmaq üçün dəvət Və sonra iman ki, qəlblərinə girdi, ondan sonra artıq dəvət edirsən digər şeylərə, təbii ki, iman sahibi də bunu qəbul edəcək. Hə belə onlar ki, Bu böyük mövzudur. Yəni sünnənin qorunması, onun necə qorunması bu böyük mövzudur. Bunu belə hə, də belə dəftərdə keçib bitirmək mümkün deyil. Nəyə ki, cahil oturubsa başlatsan ki, peyğəmbərimizün sünnəti Yəni ki aylar başa salan hər bir kəsə lakin bu böyük məsələdir həqiqətən Allah Subhanahu taala öz dininin qorunmasını özlərinə vəd götürüb və sünnə də qorunur. Mənim üçün sünnəsi ta qiyamətə qədər qorunacaq. Yoxsa qalsam var. Belə olacaq, Ramazan sam müəyyənin müjdələyib, belə deməyə onlar, yəni özümüzdə, yəni var. Bütün səhabələr müjdələnib. Hə. Yox, fəmsan hədisi son sizdən sonra elə yani bir qoyun gələtlər ki, insanlar, sizdən məccətini nəsə etdirilməyik, onlar bir gün belələyə verməzlər. Neçə belə bir hədisi bilmək? Var, əlli qaz, artıq əzr ar mm -hmm. var, amma ki, neçə günləyətli belə bir hədisi Yəni, o hədisi bilmək, məccətlə <tter> görəm, bu səhabələrdə salakda, yaxud tərzədə hansısa onlardan sonra gələrlər, sata bilmək Yox Yox, yəni ki, e, məsələ təmiz başqa məsələdir. Yəni, hədislər bir məsələdə həkum vermək üçün həmin məsələdə bütün dəlilləri toplamaq lazımdır. Ümumən, səhabələrə çatmaq mümkün deyil. Sən qazandığın o 50 qaç əci, 50 qaç artıq yəni, götürünün səvabdan da təkdik, o səhabələrə əcik gelir. Yəni, onlardan sonra gələn hər bir kəsdən onlara əcik gelir o din insanlara çatdırdıqlarına görə. Bursa bu hədisin təzləsi olduğunu da, yəni 50 kişilə yan Tosh bu xəhrəhullahına haqqı çağırışın olub. Heç bir kəs. Heç bir, bir səhabədən se, üstün ola Ən xeyirli insanlar oyaməsə onlar haqqında quruməhöfrələr var bu məsələ. Ən xeyirli insanlar özlərindən sonra gələn hər bir kəsdən xeyirlidirlər ki. <gülüyor> <gülüyor> Və hamlıq, hamlıq, hamısə ədalətdir. Çölmüş nədir <gülüyor> fikrimdir <gülüyor> bilirsən. <gülüyor> Hətməsini başa çatdırıb sonra o sonra mənim arda Əlbəttə ki, e, şahadat və e, məsələn namazın necə vəziyəmdə dəvətə göndərəndə ki, onları şahadat kəlməsinə dəvət edir. Et. Qəbul etsələr namaza, qəbul etsələr zəkatə e, və onların yəni ən yaxşı mallarını onlardan alma. məzmumun duası ilə qor, həqiqətən, məzmumun duası Allah arasında pərdə, hijab yoxdur. Yəni birinci dəvət gəlir təbii ki, e, şahadat kəlməsinə, ölkəsə iman gətirmək üçün necə ki, ona Əvvəlcə şahadat kəlməsinə, yəni əşədənləyə ilə, la ilaha illallah sonra namaza, sonra zəkatə və belə. Bəli, belə məhəlisdan danışıqdır. İndi ki, səhabələri bir zaman gələcək ki, məni görməyənlər iman gətirəcək ona sizdən. Orada nə fəzilətdir? Həmin hədisdə danışıq, məsələ həm məhəlisdən danışıq. Qardaşlarım, demək ki, siz məni səhabələrimsiz. Bu dədadi hesabələrin üstünlüyü, bu kəlmənin özü də daha üstün bir kənd səhabi adlanırdı. Üç şey yaxınlar arasında susunlar. Yəni fal, fal, fal, ucuz falları. O ilə fala baxmaq, bəsələn, kimsə öldü, kimsə dirildi, yəni necəsə olacağı, necəsə olub elə, bürcələrlə, ucuzla fala baxmaq. Yəni haramlığına də alətləyir. Bu qədər, səbəxanə qələbiyyəm. Həmdəyəm. İqləməyəm.